Карантин закінчувався 5 листопада. Галка мав скласти на кожного новобранця свого роду анкету, щоб передати ці відомості в центр. Тому кудря в моїй довелося найбільше розмовляти з цими людьми. Пункти анкети такі. Ріки-місяць народження, служба в армії, поранення чи контузії, перебування в полоні, поведінка в полоні чи на окупованій території, Адреси рідних, нове партизанське прізвисько і думка командира про моральні та бойові якості кандидата у групу. Серед новобранців виділявся русявий з посивілими скронями мовчазний, спряможеними, уважними до всього, на що тільки він дивився очима. Сорокарічний Освальд, латиський комуніст. Освальд воював в одному з перших латиських партизанських загонів. Героя Радянського Союзу Віліса Самсона у Латгалії був учасником диверсійної групи. Ось він причетний до вибуху на пасажирському вокзалі в Ризі. Про вибух той писали влітку націоналістична тея і власовська зародина. Щоправда, газети не повідомляли про те, що міни вибухнули у хвилину. Коли в залі чекання була сотня німецьких офіцерів, які ждали поїзда, Освальд врятував трьох польських євреїв із табору і допоміг кільком російським військовополоненим дістати Аусвайс. У серпні нинішнього року Освальд здійснював рейс у Лієпаю для зв'язку з підпільниками, але повернутися назад у Східну Латвію вже не встиг. Туди прийшла Червона армія. Тут, у курзами, Освальд знайшов дорогу до розвідників-парашутисів. Це зробити йому було неважко. У групі Балтійця бійцем був Освальдів Шурин Янка Великий, з яким вони одружені на сестрах. Борис Фокусник був у боях на півострові Ханко-Гангут, тяжко пораненим потрапив у полон. Блідий, без кровинки на щоках, отримав прізвисько «фокусник», бо ловко маніпулював картами, показуючи на них фокуси. Один із таких фокусів показав німецькому вартовому біля штабеля снарядів і забрав у німця гвинтівку. Ні з ким зовні не сплутаєш, кремезного, майже квадратного, з добродушним, вилицюватим обличчям, яке, мабуть, не покидала дитяча усмішка і у вісні колишнього колгосника з Дніпропетровщини, кандидата на Всесоюзну сільсько виставку 1941 року, Шкідника. І в Шкідника, і в інших новаків, які колись служили в армії, була причина потрапити в той ганебний полон. Обох Андрію Німецькі матроси витягли з води, куди кинулись вони разом з іншими солдатами, що були на палубі судна торпедованого німцями. Андрій, який родом із Курщини, в присутності інших кандидатів-партизани, нещодавно на одному з хоторів видудлив герун сметани за один подих і там же отримав прізвисько «Сметанник». Ну, а той Андрій, що з Ленінграда, з благородним обличчям, і довгим хвилястим волоссям охрещений розбійником. Тільки тому, що за три роки так і не встиг або не захотів Андрію Курському доказати казку про 12 розбійників. Ну а що ж, до наймені шкідник, то колишній чесний хлібороб його отримав тільки вчора, необачно пожартувавши в присутності кухаря Мишка Одесита. Вкрадемо. Вірні позичимо на добу антенну галки і буде шнур для міни на смик. Зірвемо поїзд «Тукумс» в Біндава з німецькими офіцерами, доки ще ходять поїзди. Через це її став присвіско «Шкідник». Особливо воно припало до душі бійцям-латишам, коли вони дізнались про зміст цього слова. Колишній старший лейтенант «Позалужний» Потрапив у полон на початку війни після боїв під Лієпаєю. Із табору військовополонених його, як наймета, чербітника, узяв багатий хуторянам, заплативши німецькій охороні.